ba barrakaldera zertuara zertuara ehaintzen nazionaleko ba bueno eh, ba, bones, eh eta ba bueno eh no, hasi ez da ikizketar eta gure deklaratzeko txanda eh, iritsi, iritsi denean, eh, lehenengo deklarazioaren ostean eh eramatan generan matzan eh libreko kamiseta nerak jakendu ditugu ba astean eh, eh beste kamisetak erakusteko eh ez eta astean ba kamiseta gabazu ba sainen astean E, atxilotu dako, zaztigazten argazkiekin, abiskatz alatzeko, nola, ba, bai, guretaik eta, bai, bera, ez petxera eman ditu nere, e, estatuaren kriminalizazioa estrategiaren baitan e, kokatzen den. Eh. Eta, bueno, ez kamitxeta ketzean, ba, euskal bueno, dazteria aurrera oiukatzen hasi dara, e, zutik, e, publiko guzti ere zutitu da, eta gurekin batera oiukatzen da, eta, e, ba, bueno, ez eta iak e, peketa eten egin du, eta guztia kanporatu dintu eta ite ditik, Tabera zaure orene peketei konpon gaude ba epaiak ba, zer einguden erabaki erabakia arte etakigu, ba, e, dugun, ez bertan jarraituko dugu zer bertutan ez beste egun batera ateratuko dugu e, peketaren e, jarraipena hm bot momento ez dakite bueno, zuen abokatuek eh, ideiren bat duten horrelako kasoetan zer gartatu daiteken aipatzen dozu bueno aukera bat izan daitekelago gaur jarraitzea edo zuzenki e, gusteza atzeratzea datari gabe Bai, bi bi aukerak kontemplatzen dituzte e paie gure abokatuek, eta ba beraiek ere orain duela minutu batzu sartu dira berriz baita dira ba bueno, es etaiarekin eta eta hartuko duen jakite da bitartean, ba bueno, gu ba bokatuz erre eh, sengodi egutzen zaio. Bueno, barra dugu eta bokatza baita ere sustengua madrileranaino ere, e, bueno, iritsi dela, jaso duzutela gure eskualde ontatik baitare hor bueno, ba, bizilagunak, eh, hartoratu hain direla, zurekin bat egiteko esta. Bai, ba jendea jente gerturatua da, lagunak, eh, family eta bai, ba jendea jente elkartu gara hemen, eh, guztiei utziete hasiera batean, eh, epaipegiraz eta bueno, ez gureta da eta ba, indarra handia emandigun, handia emandigun zerbaera, ez. Ozkenan eguera hauetan, abetik ba, ezertzen da erritik etorritako e, sustengua, eta baita ba, horrelako epaiketa gelditzeko e, ba, bonaz, e, libre dinamikaren baitan, eta aktibatutako e, indar, dinamika e, da, ba, eta lan, lan, lan guztia. Eta ere berean, bai ba, aipatzerena, ez bakarrik e, Euskal Herriti, baitzik eta Madridetik e, bertazik ere, eh jaso haso dugula, aztobertan publiko egin zuten e, Libre Madrideko e, taldeak eh ba, gure, gure aldeko komunikatua bat, eh politikoak salatuz eta gaur eh hasien epaiketa eh honen e, izaera gustiz politikoa eta eta fartsa bera salatuz eta hauetarere ba bueno, ez hori ere Euskal gogorre ustalarretiba eta estatuko eta ez da estatu kolektiboez berriñetatik halako halako babesa hasotzea. Mosongei Mikele esker miria eh, gure anitsatagatik esker. Baizuei